Egy jól sikerült temetés. Odafele menet minnyáján fáztunk, mert a kocsiban, melyet az operaház kölcsönzött erre az útra, nem működött a fűtés. Mégis megállás nélkül mentünk Miskolcig, és onnan mindjárt tovább abba a bükkai faluba, ahol szegény Boni várt a nyugdíjasztatása óta élt. Még egy kávét sem ittunk. Valami sürgetett, zaklatott, hajszolt. Én ültem a sofőr mellett, és hátul a két testesebb utas, Besztercei, a kritikus, és Márgitta, szopránénekes nő. A kocsi tare volt rakva csokrokkal és koszorúkkal, a legnagyobbat csak a tetőre tudtuk felkötözni. Piros-fehér-zöld szalagja lobogott utánunk a szélben. Gitta bírta legrosszabbul a dolgot. Ahogy távolodtunk Pestől, egyre idegesebb lett. Minek is jöttem, hajtogatta. Én, aki egy csirke vérét sem bírom látni. Nyugodj meg, Gitta, csitította a zenekritikus. Nem lesz semmi baj. Ő aztán bírta. Először is ez a 170. temetés, amelyre kiküldték. és emellett a minden idők legcinikusabb újságírója címmel ő ajándékozta meg saját magát. Csak Mariska jár az eszemben, sóhajtott föl Gitta. Mit érezhetett, amikor belépett abba a szobába? Ne gondolj rá, mondta Bestercei. Nem bírok másra gondolni, akkor legalább ne beszélj róla. Gitta elhallgatott, de a dolog ott maradt a levegőben. Szegény Bonivárt még bejáró nőt sem tűrt meg maga mellett. A felesége egy depresszióra hajlamos asszony, aki éppen szanatóriumi kezelésről tért haza. A szomszédokkal törette föl az ajtót. Akkor Bonivárt már heted napja feküdt holtan az ágyában. E kibondatlan látvány hatására minnyáján megborzongtunk. Az autót betöltötte a koszorúk mohaszaga. A piros-fehér-zöld szalag időnként az üveghez verődött. – És mi lesz, ha Mariska rohamot kap? – kérdezte Gitta. – Miért nem hagyod abba? – szólt rá a kritikus. – Valakinek azt írta, hogy utána akar ugrani a sírba. – Ne is válaszolj neki! – Szólt oda nekem minden idők legcinikusabb újságírója. A visszapillantó tükörben láttam, hogy idegesen rákcsálja üres szipkáját. Gitta csendben maradt. Amikor Miskolcot elhagytuk, megszólalt a sofőr. Hány éves volt a művész úr? Hatvankettő, mondtam. Láttam, hogy Besztercei elfordítja a fejét. Ő is annyi volt. És igaz, hogy egyszer már tetsz halott volt? Igaz, mondtam. Visszahozták a klinikai halálból. Angina pectoris, jegyezte meg Gitta. Milyen betegség az, kérdezte a sofőr. Aranyér, mondta Kurtán besztercei, akinek szintén angínás tünetei voltak. Miért megyünk ilyen lassan? Rossz az út, mondta a sofőr. Ha dörömbölni kezd a koporsóban, mondta Gitta, abban a szempillantásban elájulok. Csendet kérek, szólt rá Vesztercei. Láttam a tükörben, hogy falfehér az arca. Jó ideig hallgattunk. Kopasz akácok, zörgő, kukoricaszárak suhantak el mellettünk. Csupa növényi csontváz. A sofőr kivételével minnyájan ezeket a kóró alakzatokat néztük. Ki tudja, jegyezte meg Gitta megborzongva, talán mindegyik egy halott. Nem bírs nyugton maradni! Förmet rá akinek híres cinizmusából már egy mákszem sem maradt. Gitta hisztérikus zokogásban tört ki, és zokogott, míg célhoz nem értünk. Csontig fagyva léptünk be a halottas házba, de később, amikor átvonultunk a temetőbe, elállt a szél, kibújt a nap, amitől valamicskét átmelegettünk. Hazafelé is hideg volt az autóban, de már nem vacogott a fogunk, mert a temetés után megittunk egy-egy fél deci a szövetkezeti boltban. Más röviditat nem tartottak. Mariska nagyon trammúl tartotta magát, mondta elismerően Gitta. Allekész is szépen beszélt, jegyezte meg a sofőr. Mindenki jól viselkedett, állapította meg Besztercei, akinek cinizmusa újra ágaskodni kezdett. Mariska nem ugrott a sírba, Gitta nem ájult el, és Bonivárt se dörömbölt a koporsóban. Ezen muszáj volt nevetni. A Miskolci szállodában ebédeltünk, aztán átmentünk egy konyakra a cukrászdába. – Nagyon sietős az útjuk? – kérdezte a sofőr, amikor már az országúton jártunk. – Különben azt mondanám, nézzünk be egy percre Egerbe. Elvitt egy pincébe, ahol világnál pompás medokot ittunk. A vincelér fölajánlotta, hogy a kisfiát átküldi a cigányokért. – Köszönöm, nem – mondta Gitta. – Tunilik, temetésről jövünk. Hatvanban megálltunk egy büfé előtt. Tormás virslit rendeltünk, de a sofőr kiszimatolta, hogy murcit is lehet kapni. Négyen megittunk több, mint másfél litert. Amikor tovább mentünk, már sötétedett. Eszembe jutottak a köves hegyoldalon sorakozó sírok, a széltépte fák, és a gomolygó felhők az égen. Milyen szép egy ilyen hegyi temető, jegyeztem meg. A legszebb hegyi temetők Olaszországban vannak, mondta a zenekritikus. Ó, oh, Olaszország, sóhajtott föl, Gitta. Nem tudsz nekem egy kis dollárt szerezni, Bessztercei? Ó, oh, szó, le mi jó, énekelte. A sofőr, aki azelőtt a férfi karban dolgozott, kitűnő hallással tercelt. Gitta azonban az első strófa után elhallgatott és behunta a szemét. Mi is hallgattunk, mert urállt rajtunk a fáradtság leső, zsongó fáradtság volt ez, az idegek fellazulása, amit olyankor érez az ember, amikor nagyon veszélyes kalandból például egy vasúti szerencsétlenségből teljes épségben hazatér. Az operaház művész kapujában váltunk el egymástól, miután nagyon sokáig és nagyon melegen búcsúszkodtunk. Milyen volt a temetés érdeklődött a feleségem? Szép, mondtam. Nem volt semmi baj. Dehogy, mondtam. Kitűnően sikerült minden.